Pashkësia Islame e Republikës o so Kosovës Ju prezentonë ligëratën me temë Ramazani I mështimën që inë në Ramazani në dhe gjeshëtit të shëvalit Atina Zotë i dhulgjë lë alë komi a shkruhe Sikur me pas në nëmër krejtë vikër Inë nëma jaqqë allahë minë ibadihil ulemat Ja rabbi othman një në istanin e lutë نجود ني خرييه منچي کييه هر حرمت نور فرما گون ليجرون موعاتن افندي ترناضا ترناضا ترناضا ترناضا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتاب الكريم مَنْ جَاءَ بِالْحَسِنَةِ فَلَهُ عَشْرُ عَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّةِ فَلَا يُجْزَاهِ اللَّهِ مِثْلَهَا صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم بلاز المسلمان فاق دو ترفيال فا رجموس lidhje me këtë muji që vi elham di kurt allahit që na bën zot i nasive bom hatm ramazanin sherifen e ngjenu me gjetha mirat me ibadet që është kryosur me ninim me namaz me sadak me zekat me vaznasihat me kuran me gjitha edhe e krye me të mirë i shala Allahin e kabu kabull, kemi artash mas mujtë Ramazanit, kemi hien mujtë në Shevalit, këmuj është mujtë i dashtun, këmuj është mujtë që i pregatit e njërës të më shku për haqë, Allah i Dhul Gjelalë në 12 vjetë që i ka fol mujtë, gjithë si ditë mujtë përpajalon një se bëni i badet të veçantë nuk e kalonë, or ibadete hynte zoti dyl xelal per me ibadetet aty ne ymeteve te perfarshme qe ankoon para nesh me fat me punume shume fitu me kont porta aty ne ymeteve na vlozen tash mas muj ramazanit qe na ka bu zoti farz ne kemi edhe sunnete qe nai ka bu peigamberi sunet me ngjinu per me muj me mrie ato që e kanë posë më jetët e përfashme. Lëzë me sënjetët janë për me i bu i qmallë farzët. Gjithë një herë e kur thomë sënjetë është me punu një punë, qaj sënjetë me rëdveshqë për me bu të ta më me plecu farzët, kuptuat. E Allahin e ka bu farzët 30 dit i kemi në gjinu, Allahin e pas bu kabullë. Me qito 30 dit i kemi fitu e 300 ditë. Këto e ka, e ka full Zotin Kuran, me ndjo e bilhasenet i felehu ashroem thaliha. Aj që e punar një sevop, unë e jepi për një dhejë. Këtë fjallë është fjallë e Zotit, këtu shqybën të nuk kemi, e kemi fitu, e kemi një nungë të 30 ditsin, e kemi të Allah i sevopin 300 ditsin. Pa par e kësi i kuheqë si kur ata që i ka nëgjinu me 300 ditë pa i ndërprej kur. Përgambere Alehi Selatu Veselam ta që ka pletsu me këtë 300 ditë që në me këtë hadisë, që i ka bor i vajet më shlimit, ka thënë me nësa me Ramadane, a e që i nëgjinon mujnë Ramazanit, fejë të be ahusit të minë shëval, masalena ja rokë, ja bashkan djetë Ramazanit gjash ditë shëvalit, Këta në kese umit dheher, ka me fituaj, si kur me pas një një një krejt vitin. Mërët me këto tash, 30 dit, ka 10 bujnë 300, edhe 6 dit e Shevalit me mujt me një një një, kushka kudret me një një një, i ka 16, 36 dit, 66 dit i ka krejtë mëtë moti, 5 dit i kemi haram me një një, atos mund është me një një një dhe me njësë, Ajo është dita e, rama, e bajramit që kë që jemi në to, që kështë bajram që kaloj, ditën e por me ninua është haram. Edhe në bajram, 4 ditën kur banë bajram, këto bujnë 5, to me ninua nuk u zënë muslimoni, se jënë zhjafetullah, zhjafet është të ditë. Po së këtyun e të ashtë 360 ditë, po jesin, në muslimon që i ninon 30 ditë, i ko 300, edhe me hadis pejgamberi taj që i ko, 16, 360. në nënë edhe gjashtë në mujnë në Shevalit i ka gjashtet, treqinë e gjashtet, në mëslimon tash, me këtë hadis të mëslimit që i ka bor i vajtë pejgamberi, në mëslimon që i nënë në Ramazonin edhe gjashtë ditë të Shevalit, ati në azotit dhul gjelal, kam i ashkruhe, si kur me pas një nungë krejtë vitin, e s'kaj nësë anë dë një atë vlazën, pejfar me letit, pejfar kom Në shazët i nuhit, në shazët i salihit, në shazët i hudit, në shazët i musësës, në shazët i isësës, nuk ojë nësën që ka mujtë me në nuhë ma shumë se kretë vitin, se s'ka që i radit. E tash në njeri që jenë mot i nën motë motëm, a i ka fitin shumë të madhë. E na, për hyrmet pejgamberit, a.s.w. që është majt tash në pejgamber për pe të zotë i dhul gjelal, edhe ymeti tina është Ata tash me kohën të partë paranjeve nga hretë kërë shkojnë, a pejgambjeri është mërzitë. Zotit dhull gjelalë ka thonë, ja, Muhammed, mos iqe mërzinti, se i mjeti të apet ka me kohën i parë, edhe të ki me kohën i parë, se une me hiqmet tem, ose me fadilet tem, me rahmet tem, i mjeti të tonë për njëse vopë, kom jadhonë mas po këti dhejtë. E zotit dhull gjelalë tash, Me qito, gjasht, me qito 30 dit Ramazanet dhe me qito 6 dit Shephalet Na i kemi në zonë Ata njerës që si e kanë gjinu në krejt vitin s'kanë hongër korë Elhamdikov të Allah e Gjelle Gjelalë uve Gjelle Shano Po ata njerës që si kanë dhonë lozen Ata njerës që si kanë dhonë dinar Edhe apin dinar Sin Sadak që është farë zëqati thonë na Shikur Sadakaj na file që janë nuk janë farës e zbatë gjithë pësadok që jep pësë e qatit edhe pësadakaj fitrit, e pësadok të e për, sikur që këni dhonë, këni dhonë edhe këni kalzu vetën me këtë dhonje, Allah ju dhosh në dy dy njotë, në dy njotë edhe në ahiret, Allah ju me të mira ju pak ufë dy njotë edhe në ahiret, këni të regu e islamizam të madhën këtë Ramazan, këni të regu e dashnit madhë edhe para Ramazanit në di kafeja islam E keni zgbukurue fen islamen vënin ton si më merre me time, si më e bëgairi te ty dhon për xhamia me vumëremet, sim sigurt çesh me si qeshme, keni çikën i maru, po ashtu edhe sikur nima çikën i dhon për detën mujt Ramazan si to gjmohet në Roma, e keni kallzuen i gajres shumë të mall, çikto nuk mundum na më opagu jopagu na çikoball. E na kemi më opagu e jona është me lut zotin sikur sigur çipum nini Me lutë Zotin që tu jep Zotit miran dë njëtë dhe nahiret Edhe kam ju dhonë bë izni lahit ala Vlazen muslimon A i njeri që je jep një dinar për Zotin Atina nuk jale Zotit vesh me dhir Këtu kemi në Koran Dokument gjallë që jeb Zotit bë gajri hisad Este idhë bëllah Me thellulle dhine ju në fikune e mbëllë hën fise bëllillah Ata njerës që je jepin madhinës për i Zatë Zotër, keme theli habbetin, sikur një kokër grun, imbetet minë Huseba Sena Bilefikulli, sumbuletin mjetë u habbet. Vallohu ju doj, fulime një shahat. Aja përgetë të sikurinjeri që je me recet një kokër grunë në tokë, që jo kokër e grunë i te binë, del një kallë, një kallë. Në gjithë qatë kokër i qetë shtatë kërë, filiza, shtatë kajzi, i qetë ljubë pëntorjin i këto që të mundit gjithë kush me përë me syqë, një kukër e grunit, i qëtë 7 filiza edhe gjithë 7 kajzi. Gjithë sidi kalli i mërë ka 100 kukra, po të dhëtë në Kur'an. Në gjithë sidi sënë bule, mihe të hapë berë. Gjithë sidi kalli ka 100 kukra. Po përë dhëtë, një kukër 700 i bojtë, një qëtë kajzi, ka 100 bojtë 700. Edhe vëllohu judoj, edhe zhëti apet nuk jalen me kaxë, Po halloa i lepe dhe ma shumë atina që dozotit dhull gjelat. Dhe me thonë, vlozën muslimon, në realitet, dashnija e pesis lëma ti që i ka hinë zemër. Kur një herë nuk e asgjësën dhonjën, e nuk i doket pak. As nuk e asgjësën një nimin, e nuk i doket pak. Nuk e asgjësën në mozin, nuk i doket pak. Se të zotit, pakita të, të buhet e madhe ka e më njëra. Sa pak si doket ty, u e përën e po, këtë se vopë e bojën e po, po më jenë more, po më dohë këtë pak. Shumë këtër është njeri me kujtu shtu, se që ajo që dohë këtë pak të zotit me ko zotit razinë to, që ajo të buhet nështaj e shumë, edhe të shtonë kër t'jesh mas më ushti. Allah i dhëllë gjelanë, në këtë më metë ka bo rahmet. Allah i gjellë shanu humë, është me i mëtëtëtëtëtëtëtëtëtët e ka përcen vlozen dhe të mirat aty mjetit përpashum, ose 700 mjetit përpashum, ose bigajri hisav. Në mëshlimon që i kanë gjinu, ja ka pagu zoti hakun atina bigajri hisav. E së so u mulive në e zibi hi ka thonë. Në nimi është për muhën e pagu i vetë hakun e tina. Inë në maju vefë e sabiru në e gjërëm bigajri hisav. Ata që i të bojë sabër e dhe bojë një badet, ka mi dhonë dërje gje asise vopë pa, pa, pa ku fi heqë. Dho në e zotit dhull gjelaj pakofi është Qetrenon Në qita jet që qi e knova Me në gjoj bilhasen e t'i felu A shruem thaliha Aj që e punon njëse vabë vetë për një e jepi Këtu e patën fjall lidhje me ninim Në qetren a jet knena Një njeri që ep një sadok për zotin Ja për këtë kokrës grunit Pej një kokrës 700 kokra Zotit edhe ma shumë i jep Do me thonë për një zotit për t'jep 700 A thë u vlazen Na nuk mundu me mëri këtë mirë pëj Zotë e Zotëi Se na me i vadet kur gjësë mundu me mëri Por a nuk jemi të knasht me Zotina A së do të buhëm të knasht me këtë dhona A thu e dhe halona pritua e në tash me lykë Me punu mirë e me lykë edhe ma shumë Tash një njëri që i kaninu me më të mutin për por Sa është vujtje Sa është zahmet E na me 30 ditë dhe gjashtet që varit me mëri ato për po kjo shënimet i madh për këtë ummet. Në njëri përpara që i ka dhënë një dinar te Zoti Zilxelan. Njëu ka shkruar, e një edhe për një 700 7000, pikajri i sa. Kjo është dhuratë e madhe, kjo është bakshish i madh për ummetin e Muhamedit aleyhis salatu vesselam, se je mi mi e të dashnit të Zotit, kemë kënd të fortë të Zotit ku shkojna, edhe të fortë me hijen e xhenneti bi izni Llahi Teala. Elham dikuatë Allah e trape dhe herë vlazën për ju thëmë që Në ka borë zotë i gjellë shonë hunë asibë E kemi nginu këtë mujtë Ramazanit edhe e krymë Qëtashë nuk për ju dhe tyraj Këtë lavdatë pejgamberit së kom qare pa ja u thonë Se mu si pejgamberi e ka thonë Na me metë pejatina, pejfjales tina më rapas guzojna Se ka dikur që i merë këto fjale dhe i punanë Shem të nga ku kërkon me këtë ninimë Asë jem të urdhë në muë e me thonë në skiqare dhe të me dheqëru kërkanë. Vetëm ai që donë, kjo është me dëshirë. Ai që donë me fitu se vapin e motë motëtë, që kur me njënë u e krejtë ditin, ai letë e njënë edhe 6 ditë muë të shëvanit. E me i buë 360 ditë krejtë motë motëtën, që se vapë zotë i ati mëslimonit kam i dhëmë, Ato ai qort plakës munët, ai nuk ngarkohet. Ai që është plokt, ajo që i plokës munët nuk ngarkohet. Ka puntor që janë puntor të fortë, janë zarm, është zarmeni nuk. Nuk e urdhënoi nameni nuk. Ktu prapo flas edhe një herë për përsëri, kjo është vetë atij që ja ka buzuoti nasip, edhe që ka dëshirë me koni batet Zotit. Çaj le thënë nën vllazën musliman, çaj nuk jet, nuk të mos jetë me harumpit mirave të Zotit dhe të pejgamberit që ka dhonë pejgamberi. Çaj e mrin ato që i ka thonë pejgamberi sallallahu tala a.s. edhe i buhet kabul, sikur me pas një nuk e krejtë më të modin. Këto janë vlazen i badetet që i nga ka buzhët i farz, edhe pejgamberi që i nga i ka buzhët i net, porësia tashkrysore e mroma mësëse me full ma shumë dhe nuk pëmujt, po mësë harrëni vlazen mëslimon që ka kemi punu në kitë mujt në Ramazani. Mësë i harrëni të mirat e mujt Ramazani. Mësë i harrëni zotin Zoti nuk është vetëm ujë Ramazanit. Zoti është në Ramazan edhe para Ramazan. Muslimani nuk e ka pesë vak namazin vetëm ujë Ramazanit. Borqë. Po muslimani ka pesë vak namazin gjithmonë, sa të jenë gjallë, tek filli të desh. Tek teri që i din çka po thënë. Edhe mos mujtë në unë un, nkom unxh. Edhe mos mujt unxh, forçë ka namazin edhe në kokën e shpinës si të munet me luë kryet. Tërë në tërën qatë momentë farë zekë ka me folë namazin për Zotin u Dulljhe Lani. Atërë është ka pëtër me thonë Në muslimon që i buhet kabul mujë i Ramazanit në muslimon që ju ka kabul i badetit sin i nimi si namazit i shihet shej dhe punë e ti na mas Ramazanit. Ai muslimon që e i badetit nuk ikë prapsi kërnëm Ramazan gjinët i badet Zotit në qatë muslimon më nëshme bubej që ja ka bo zoti ka bo linimi në Ramazanit, edhe ato tyve që i kena bo 30 i të ispanal, e kemi lutë zoti në dy gjeleol me guha edhe me zemra, që të najpol kusuret edhe të nashtin rahmet vetë. A i muslimon që mas Ramazanit prapë gjinët në qiturë, që a i muslimon shihet edhe dokumentohet që atina zoti ja ka prenu dohë, edhe është razi zoti në to, edhe zoti ka bo rahmet në atë muslimon. Pra zoti në aru i të kaderëve, vlazën, A i që mësë Ramazanit, trape që të ibadetin një lënon, e eleni ibadetin onëve, e i mërë qera t'udhë që nuk duhet me i pasë mëslimani, o është drohë, që i ka ka përty Ramazani, edhe Amet Marum, pe i Rahmetit Zotit, e pe i Fadiletit Ramazanit, e o drohë që që kanë folat i kusuret, e jetë apet pe i qatyni që, si kur mësë me paspunuhi, rëna Zot Kadereve, se tervija, Tërbija, medrezja e nefsit muslimonit është Ramazanit. Matë, matë, matë muj i mirë për me buë nefsit muslimonit tërbijës e në Ramazan, ndëmdhët muj që i ka folëzot i nëmdhët qëtë nuk janë. Kjo është këllësorë. Një njëri që se ka buë nefsit në tërbijën qëtë muj, nuk e di kur mundet me buë tërbijë e matë nefsaj. Përqë se be vlazën muslimonit, u bëjeri gjapë e i tukës në qëtë Fise bil i lahë për Zotin a i që i ka posë mujt Ramazanit. Mose harroni. Mose leni namaz pa fali. Mose leni gjumoja pa fali. Hajde një ban i Zotit i badet, ndash i Zotit me jutesh, se valohi, i keq është një muslimon që ka i herë e harë Zotin e vesk një muje në gje Zotit. Dhe me thonë, vesk një muje me një ufë, e një mëhet muje mësë me një ufë, nuk i thonë muslimonit një mirë atina. Hatë tabile që Pari vajete, në për hadise qera, me në tëreke thëllathe gjumotin, a e që i lënë tri gjumotja pa fal, ta bë Allahu ala kulubim, zotja aty në ja umshel zemrat e qëne. Të me thonë tri gjumot, në muslimon që i lënë pa fal, një mas njoj, atë zemrë zotja e mshel e nërëshkon, me nërëshkë nëshilët a e zemrë, e nuk e njënë haku në zotit edhe mëkull, Edhe nuk e njën, shka përthot zoti, shka përthot pejgamberi sallallahu ta'la aleyhi ve sellim. Lazën këtu e në përgjithë gjumot në avin njeve mujë, mujë, katër herë, nuk në avkan ardhve që në mujë në Ramazanit, për që se për për ju bëjë i zahapet, për i tukës në qëllë, ndashime ja ubo zoti kabul, i badetit zotit musju shkëshni, ndashime në adesh zotin dy njëtë edhe në ajret, Allahu ja rabel alemin, gjymle humet i Muhammed edhe njeve, gjithat tu duat i kemi bëu deri sot kabull dhe makpul nai bëu ya rabal amin lillahi al fatiha